faça agora mesmo seu planejamento para casa própria, através do consórcio Recon, carta de crédito para casas, apartamento, ou ponto comercial ou reformas, carta de crédito para motos, automóvel, caminhão e caminhonete, o único que libera carta para o seu veículo até 10 anos de uso, fale com o consultor Mota, pelo 9 89 30 78 62, 9 89 30 78 62 estamos no seu bairro em frente ao Super Londrina, Recon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 O único que libera carta para o seu veículo até 10 anos de uso Fale com o consultor Mota Pelo 98930 7862 98930 7862 Estamos no seu bairro, em frente ao Super Londrina É com administradora Autorizada pelo Banco Central